Neure andrea, andre honada, auzoan jalan diote. Kalakan izanenda, aurten gobida soa folgia ialdiko gombidatu eta ariko bat. Diote, erositako prezioetan. Izan ere kalitatezko hanemengo folk musikaren bidez, irun, ondarribia eta enda hiru egunez lotuko dira agorrilaren hogeita irutiko geita bostera. Jaialdiaren sedea, musika hizkuntza unibertsal gixara ulertuta, mugaz bi herritarrak biltzea izan baita, astapenetik. Erromeria denian Horretarako ere, bidazoamugaz den diko partzuergoak antolatu eta urririk emanen bituzte kontzertuak, jendaiako kultura uzapezordeak, Mikel Berrak argi argidu, zentzu hortan, irudalerrien arteko lankidetza ezinbestekoa dela, kultura sustatze hortan, aregeiago, kresi gara Gauza hori egiteko, hiru egienak artean, eta niretzat hori da garantitzuena, lan bat lanak egitea, eta hori, kultura mailean, Bai eta ondiarri egin eta endaia adosten girela Olako emankizun bat, iru, iru erren artean partekatzea eta gainez gauza kalitateko gauzak egitea Dakin ez ere aurreko duak murizten dila, eta gaur egun berdu gula nunbaitetik dirua beti atera eta bai eta errespetatu artistak oien lana eta ere e, aurkestea kalitateko gauza bat, eta hori importanta da, mm -hmm. eta hori lohtu dugu aurten ere. Saltasun ekonomikoen gainetik aurtengo bidasoa folk antolatzea lortu bute beraz eta goi mailako musikariekin gainera horrek bidasoa eskualdeko herritarez gain inguruko bisitariak erakarriko bituelakoan daude antolatzaileak hondarribiko kultura arduraduna txo min sagartzatuko Saltasunak saltasun eta oro har holaxe dago momentu orokorra eta tamen esumatu egiten dugu baina izan nagatik ere e, bidasoa folk hau egiteko badago burondatze hori eta gainera e, nikuste txandostartzen dela, e, lehen esatenu, osea, bakarrik gure guneari begiratuta, baizik eta egiten, de, e, egiten dugun ekarpena bada e, endaiatik, esan dezagun, Baionara bitarteko herritarrek ba ba aukera dezaten, bain baita Irunetondarritik Donostiak, Gipuzko aldera eta Euskal, Herri, Euskal Herriko ikuspegi hori ere nabarmena da hemen, ez? Eta Bizitariak ere tortzen balin badire zer esan ez. normalen gainera eman alde guztiak irekilean egitzen dire plaza publikoetan egitzen dire Bai, kontzertuak lekui dekietan eta herriko gunerik esan izanen dira eta horrek xarma berezia emanen dio ere jaialdiari, Mikel Berra Bai, eta gaine, bueno, jadanik gure tokiak ederrak dira plaialdea, hondiak bi eta ere, ikusten da, irun azkeneko ortea utan egin den horrak eta uh, egia uh, apaindu da, dertu da eta bai eta ere endaia eta ondia eta hor guain gelitzen dena da egualdia eta bueno Pentsatzen dugu, egualdio nahi izanez eh, kontzertuak eta artistak ero obeto hariko dila eta jendea eto dela. Ala, eguraldiak lagunduko badu, inu egunez bost folk kontzertu, berezi izanen dira, eta jaialdiaren beste helburuetako bat betetzeko asmoz ere, Euskal Herriko zein munduko musiken bidez folkloreren argazki xume bat eginendute. Bai, nik uste hor euskal kulturatik abilatuta beste kulturetara zabaltzeko aukera hori, ba ezin, ezin hori. Euskal Herria eta, ka, da, claro, egia izena esate gurian oso finkatuta dagoela, ez. Kalakanek, ba bere bidea egina, orain meriatikoki, ba zaio beste, beste aukera hori eta alderdi horretatik beste inbat gana, iristeko aukera dela, ni on gero beti egiten da lege bat, ez, bai, Quebecetik e, e, kartzeko, kasuanetan, edo Greziatik, edo, edo kasuanetan ba, ba, el ultimo dela filako historiko zatgotzen dugun, bak, ba, kimi portetet, eh, Kataluniatik kartzen denaga. Horrek denak egiten digu alako argazki bat, ez, e, munduaren argazkitxo bat, apalean esango dugu, bueno, pos, pos, ingurur bileko e, maila hondiko eta kontrastatutako artistekin kontatzen dugula, eta betikoa esagutzen ditugu noiekin kostatzeko kogere esango dugu, eta gero beti ireki, irekitzen du leio bat beti da, esatea, bueno, ba gresiatik behar bada dituek eh, zautzaudeia izango dute, horren aditok ez garen, no, kagian ditugu Bizpa bizpailu kantari eta kasunetan gaine emakumezko aldetik eta gainera oso, oso, oso naudikoak eta kontrastatuak ez, bueno, ba, beste kantari hau zatebaterako, pues, guretzatik leio irekitze hori, eta esatea hui, ba, ba eia zerekin egiten dugun topo, ez, eta zentzu horretan, nik dut, aurten goare, pues, aurrek urteko, jarraipen izango dela Gau ez jai kilnaiz Sabahian bera Euri ari du Kafea balza Entzun bituzue gombida musikariak zeintzuk diren Hauxe bera Mikel Urdangarin izanen da Oietariko bat Nahin uke amen. Agorri lari, noreita iruan, ostira launtan, izanen da ondarribian eta kebeketek iritsitako izaboele xerxok do hariko bera iginziko beatzitate goiti ondarribiko arma plazan, bata bestearen segidan, larun batean aldi zehenda iako gaztelu zar bijotaleko izanen da estenatoki, ordutegi berarekin, Marta e. Mabroidi, greziar donuak ekarriko dizkigularik eta horren ondotik kalakanen kontzertua gaueko hamart herrietan izanen da. eta jaialdia biribiltzeko kimi Portet Kataluniatik iritzia kontzertua emanen du Irungo Urdanibia Plaza.